بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم مقفونه ابدا منهم بخير الاب وخير بال ولم تيتم ولم تيمي دا قصې نه ورته شورو او اتم نمبر پر صلې بيان د جهاد د نبي عليه الصلاة والسلام کې نو په دې پر صل کې د نبي عليه السلام جهادونه او د صحابه کرامو کارنامې ذکر کړي چې کوم اغي په جهات کې کړي و دا دا او کافرانو ته کوم شګستون ورکړو دا به د مخکنی به سره تعلق ته او الته عادت ذکر شو او عادت په لې ناقص نو مننه سواره سره دا غي به مقصد دا او چې یعنی دین اسلام اول کې ابتدا کې جوونو رشتہ سر وسره خلکو پرې خوي وځکه سره صحابهو jihad شروع غوښتل ګور سره رشتې داري واپس او پاللي نه دین خپل کو دلت کې وسوم دلته سره تعلق ته نه عادت مقفوله ابدا د jihad د نبی اسلام سره او د صحابهو سره د دین جګمدې وګرځې دو پاللي شوي منهم د صحابه او د نبی اسلام له طرف نه بخیر امين په غوړه پلار سره و خير بالين با او په غورا خاون سره فلم تيتم نپس دين پسوا دا دين اسلام نه يتيم شي ولهم تيمي او نه بكن شي دغه جکله تماشم پلا وروفات شي نو ددې د کفالت اغه مخوران شي او دکل د زنانه خاون دو پات شي نو ددې ظاهري د کفالت اغه کما اور لاره جون وختمش دلته قدام مقصد چې صحابه او د دین اسلام د لپاره جهادونه غوړو له دومره مضبوط کوو چې گویا د صحابه د دین لپاره ور ابلار شو د کفالت په باب کې او د غننګ زنانو په حق کې چې شنو ور خاوند شو لا نو څنګه چې یو ور پلار د خپل به چیز خ کفالت تھی او غور خوند د خل زنانوخه کفالت کی نو دغ رنګي د صحابو هم د دی دین خ کفالت کفالت او پالل او د غور بلار به موجودی کی او د غور خوند به موجودی کی نذوی یتیم کی یا نخزه قونډی دغ رنګي د صحابو د جماعت او د اړینو رښتو د اړی جانسانان د هغه تا تابعین د اړی به موجودی کی د دین بنو تر قیامت پورې نبا یتیم شو نبا کونش مکفولتاً دا سیغه دا اسم مکفول دا دا دا نه نده کفالت پالنه تیویلی کی گی مونگوی دا پلانکی سڑی دا پلانکی کپیل لینه کفالت کوون دی دا غطو زیمواری کبل اونک دی مکفولتاً دا مکفولتون دی او دا نسب دا ما قبل د وجنه دی ځکه دا خبر ثانی جوړيږي گی دا عادت پهل چې مخکي بيد کې ذکر شوی دی دا نصر داغي وجه نه دي او ابাদন چې دي دا په معنی د همیشوالي فر رازي همیشوالي تر دا مفول فيه دي د بار د مغفولته او منهم چې دي د غلدمي صحابه درجل بي خير ابين ابو ويلگي ګي بلارت او خير بالين بالين بعل دا ويلگي ګي په لغت کې دا دی غیغ دا تره ته ویل او د استمالي کې دا لفظ په اړه دا خاوند کی و بوعولهن حق بردههن قران کې راځي دابا معنی خاوند سره تیتم دا د یتم نه دی یتي مالیدویږي یتیم مرش او تائم چې ګم نه عامت العربی عامت المرته چې کل زنانه خوندو باڅ نه اَمتِل مَرأَتُه د دې یو بل په قرآن کې استعمال شوی دي وَأَنكِ هُلْآيَامَ مِنكُم من مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآ يُغْنِهِمُ اللَّهُ نو ال د ګوم د لپاره استعمال شوی دي دا به معنی د جرد دانا دا خامون د پات شوکون د پات شي مقفولهن ابدا نظام من هون په ب به مطابق ته ودان او مفعول پیه دي او دا بخير ابین کده مرکب اضافی او با جار د نظام با جار نه او خیر ابن مرکب اضافی د مجرور جن جار مجرور تر مقولتن بسې شو خیر بالین کده د دان عطب ته ما قول شو د اخر بالین دا مرکب اضافی معطوف او معطوف له شو او معطوف شو او دا بخير ابین دی ولا معطوف ولا هی دی دا معطوف ولا هی دا مجرور دی دپار د جار جار مجرور مطابق تر مقبوله البسی او فلم تئم فلم تئتم فلم تئمی د ډول جگني جملې په خپل یو ملناته تی او لم جازمه په داخل شو دی دا مقبولتان چې ا صیغه د مفعول د ضمیر په کنای و فاعل سره مفعول به هی نه دا خبر ثانین عادت دا او فالم جدی دا تفصیل دا لم جازیمه دا او تایتم جدی پیل پاین جمله پیلیا جمله پیلیا راند دا, دا جوازی موند حرب جازیم پیداحل دی نو جزمی د اخری لاند دا ما توفل لیهیشو وہ حربیاتیف او تایمی تا ای. تا دا هم دو لم جازیمه پیداحل دی او دل دا حرب جازیم دا او جین آخر نورزید لی دی د نه د مع قبل د می او دا خیر باند دلته ک بیا دا کسره ده نو دا ضرورت زور ته د شعری د او ده مفولتن دا دین اسلام پاللی شي ا د نهیشا می هم د صحابو د طرف نه یا مف د قولی شو د صحابو د طرف نه ب خیر پلار سره و خير بال او په ور خاون سره فلم تيتم او پس د بدین اسلام نه یتیم شي فلم ته ايمي و نه بکور شي او منهم دغه تر کده یودان سره زیاده نقطه اغیات ساته چې دا منهم جديده جرم موجوده متعلق ته او غم مبتد په خبره محذوب په سیده پاره د مبتدا پار محذوب او یعنی کفاله وه حاصلهتم منهم او کفالۃ ها حاصلۃٌ منهم گویا دا کفالۃ ها دا مبتدا نه حاصلۃٌ منهم چې دی دا لخوا ور دی هم الجبال بصل عنهم مصادمهم ما داروا منهم فی کل مصطدمی دا 127 نمبر بیت دلتا کې د صحابه کرامو په حاضر ذکر کړي ما کوي څی دا صحابه کرام د دین په کفالت کې دا سړي له غربلار او د زنانه د پال غورخاونده د وځدل دګې الکدې د دې غورواله سړي چې تاسو په رسپتو کې جددي په موجودګی کې بیا د دین باندې کون شو نه ما یتیم شي د دل دې به په বাহাদুরۍ د ذکر کوي همل جبال د صحابه جديده غرونه دي فصل کستا شکی نپست تقوسه کانهم ببار صحابو کې مصادم محمد هغه چانه چاجه د دوی سره ټکر ووهلی ده چاجه وسره مصادم راغلی یعنی ټکراو راغلی ده چاوسره جنگ راغلی ده دا غیر د بوزو کجدا څنګه خلق دي ما دارا او منهم چې سيلي دي دي مصادم ده دوی د طرفنا په کل مستديمي په هغه هر زید راکړه او هر د ټکراو کې یعنی چې کمږي دوی او شي وي دي او جګړه کړی دا جهاد کړی دي نو ته د دغې خلکو نو د پووسو که چې تاسو سره دی صحابو کله جهات کړی نو دوی څنګه دوی بهادري تاسو څنګهلی دلی دا نو هغې به د دوی د به حادې اړونه ووج دا دی او ابتدا کی صرف دوویلې هم جیبانو یا همول جی جبال غرو دي مطلب دی د ثابت قدم دي چ ته هم په میدان د جهات دي تختیید دي او میدان د جهادې نه د پریخې هم وملجبالو فسل سل جديده پهل امر دي سال يسالو دا د تاسالو نه جوړ دي او تاسالو کده د يسلو کانو جالي دي نومو ویلو چې دا, دا حمزه بیا حذف شنو تسلو شو او چې امر مون جوړونو تا حرف مضارعت مونږ حذف ته نو ما بعد چې مون وکړه دلو نو با ما بعد اغه متحركو نه حمزه وصل تاجت پات دي شو او اخیر لمجزا مرکنو سلباتی شو او فاجنا د فا استنافیه دا او استنافیه بیانی دا دا کې کی بیان دی دا پا یو جواب دیو سال د مقدر او صدقو ذالکا او صدقو ذالکا فسل عنهمو یادانا چی دا فاجنا دا په جواب دراغله د شرط کې خو غیر غازي نه کی نه اذا لم تصدق کته زما به خبري باندې یقین نه کې اي مخاطبه فسل عنهم مصادمهم نو پست سوالو کا جواب تپوسو کا په واره د صحابه کې داغي دا ټکرو دا د خلقونه چا سره زدي ټکرو شو دي زه دا په دغه طریقې سده وضاحت شو مصادمهم مصادم صادم دې کې صاد دالم د په باندې دا لکه مثال غړ روان یو بل سره وجنګیلی دته صدام وې صدما مو و دام یو غم تللګي انسان د نړۍ سره مو پلان کې د لوی صدما رسیدلیدا ځکه دیو لا غم یو بل سره مخامخ شوې او ټوړ پوړ شوې دي اته کې دي سواد دالمین جدي دې ټکروسره ته لازم ده چې په ځانيبونو کې خرب وای لا چيني غاډيو چنګي كند يوم خراب شبلوم خراب شي دا بدغه جره د سلتي دا لغه بدغه زېمانه استعماليږي نو صدمه چې کله سړی ته دغه خبره ورسي هغه کې زيو کینه دغه رنګ خپقان و ته پیدا کی بزنکی ماده بز ما داره او دا د رؤیتنه په معنا د لیدلو سره او سیغه د جم مذکر دا د دوسری د بری په کې غي پاینه او مست مضطدمی هر زیده جګړه کوي همول جبال هم مبتدا الجبال خبر دی فاجدا د استنافیه بیانیه یاد ده په جواب دغه شرط کی راغلی د په جواب د په پر راغلی د په جواب د شرط غیر لازم دی او شرط د جگم نه هغه محظوظ دی دالم تصدق او سل جدا پہلی آمارد یعنی هم پس مطالب تی او ما سوا دی ما هم جدی ما قول بیهی دا او ما دا را آو جدی نو دیکی دو ترکیبونو دی یا او دا جم ما زا جدی دا پا محل دا نصب شي او دا مقود بیهی مقدم شد پار او را پیلو یا دا پا محل دا رفا کشی دا خبر مقدم شد پار دا دا اسم موصول جدا مقتدام واخر دا او دا را آو من هم پی کل مستو, دمید. مستو دمید. دا جمله جدا دا سلب یا جولی کی دا دے موصول دا پارا نو را او را او چکم دے فیل پایل شن منهم پس مطالع شوف او کل لی مستودمی دا مرکب اضافی مجرور د جار جار مجرور دا مطالع شدارا او فیل پسی فیل پایل جمله پیلیا سلب دا موصول دا موصول سلب نو دا بارا دیم درکې د مونږ په ما ده کې کړو هم تدام او خرش په دا درکې سره او جناب الی ترکیب خل اسلام ب مجموعه د ما قبل د فار ته کومه بیا سو اخلو مفول به واله نه نه ما قبل د فار نه بلکې مونږ هم د ما بعد د در او پیل د فار مفول به واله د ورن ترکیبونو پکې جایز دي همول دیوالو دا صحابه غرونه دي فصل عنهم محاتبه په ستا شکی نو تو تکووسو که د دی بهباره کې مص د مهمون د دغه د غه چا چې د چا د دو سر ټکرا شوي یع کوارونه ما د راونو چې دو سری د دي د دی د طرف نه پیکلې مو پهدممی په هره جګه او په هر ټکه و ک په هر ځای د جګړه او میدان د جګړه او په هر میدان د تکرا کې وسل حنانا وسل بدرا وسل حلن اصول حذف حذف لهم ابها من الوخمي دا 28 128 نمبر بیت او مخکی بیت کی صرف دومره جمله ذکر شولا چې تد دې کفارونه په هر ځای جګړه کې په هر ځای د ټکرو کې ټکو څو کې صحابه څنګه ودابه دا د بروازه چې غزوین وکم کوم دی نو مختصری درې زوینه لاغست لوی یو حنين بل بدر دی بل اغه احد دی ان سال حنينا اي مخاطبه ته د سحابه مباركه دی کفارونو کو د کوزو کا چې په حنين کې چلو په بدر کې څه چلو او احد کې چلو چې دیسنګ در سره جنگي دي دي فنرطوب سنا اصول حذفنو اصول حذفنو دا زماني د مردو د کافرانو ادا ها دا مرگ ډیر hebat نا کو منل وخمید وبان د وباده مرنا یاد غ عام مرز نه سلمخه دی جو سالس الون امر نه حونين جگمنده د جنگ نه یا غو حونين یا دي عذایبات در او خو د خود یا او فصول د فصل ندي فصلن, فصلن, فصلن ویلگی زمانی زمانه ته بسله سر کی ویلگی د جداوال جیوس د بل جدا, جدا شي او فصول جگمنده بمانه زمانی سره عد فون جگم دې مليږي چې مرد تا او حلاکت تا لهم د ذمیر دا, دا کوفار ترجې دې د حاجی دې د عظیم عافت په دې کې لوی عافت په دې کې چې کلر رواني او وخمون جگمه وخم دا اغ بمار دې کې چې جيوشري ته و لغي نو دا غي نه دې بیا ختي کې نه دې ډېر څو مريض دا د الفاظو معنی وصل حنينن وسل بدرن وسل احدن دا ټوله جمله په با یو بل باندې تفیلات د جمله په جمله دي او سل بیل بیل حنينن مفعول دي دا رنگ دي سل بدرن او سل احدن ترکیب دي فصوله حذف دي دا فصوله حذفنا دا مرکب اضافی نه حال منصوبه دي د ما قبلنا یانه سل هونین نن تقوس کو بارنده هونین کې داس هونین چې دا زمانی د ملک دی و داس په بدر چې دا زمانی دا په حاليكون دی بدر کې یا په حاليكون دی هونین کې په حاليكون دی خو دا دروړ سره لیکل چې دا, دا, دا زمانی د مرد یا د زمانہ د مرد د کفارو هونین کې د کف په 45 د ملکري مردار کړو په بدر کې موږ کې مو دا دا حال جوړږي او لهم جدی دا متعلق په صفته مخصوصه د حقن لپاره او ادا ها منل وخم جدی دا ادا اسم تبذیل دی په من سر استعمال دی او منل وخم جدی دا جار مجرور دا متعلق په اسم تبذیل په سی او دا ادها اسم تبذیل سره دا مطالق نه د شبع جمله جره دا د د دې په څو د دې په څول اغرادا فصول لبارا صفت ته صفت ته دا فاردا او تابع ده اعراب دا اغر کی اغران منصوب دیر دا بهمو منصوب دا که موصوب صفت دا پر اعراب کی اوشانی وصلحنیننو تپوسو که اے محاتبہ تذی کفارونا دا صحابه ببارا کی دا حنین وصلحنینن تپوسو که ببارا دا حنین کی اے وصل بدرن اي مخاطب ته پوس کا دې کفارنه د بدر په باركي دغاننګې دوه باركي اصول حذف لهم چې دا زماني د مرګ او د دې د 파ره ادا ها داس زماني چې دا ډيري عظیمه عافتون منل وہميده غو باد امراضنا المصدري المصدریو البیزی حمران بعد ما وردت من العیدہ کل مسودد من الممی در ایک سو انتالیس نمبر بیٹتی تا دیکھئے محارت صحابو جکر کی پا کی او دل تا کدھئے مطلب دالی چھے کلب صحابہ اکرامو خپلی سپینی توری راویش او دښمنانو باندې به با او خلین داخلي به دښمنانو سم د میناغي باندې راواچولې نو چر اچولې به وي دا تک هیڅ نیبوي او جکه به واپس کولی د دوینانو نو بیا به تک سره وي دا کناید د دینه دی چې اند دی هر غزار بلد کوفار او په بدن باندې لګې دو او داغي بدن به زخمي کاو او دا کل مصدم من اللممي تب داخلهولی په دښمنانو بهر تو سن د دوی کې یربدي سوتونو باندي به وخلو او د خپل سپینو تور به بیا سره واپس کولې ال مزدري د دا ال مزدري د چه واپس کوون کیو ال واپس کوون کیو ال بيزه سپینو تور لره حمرا سری بعد ما وردل پسته د دا دا داخلي بشو دا توري من العداد د دشمنانو کله مصدد من اللممی <سؤال> په هر او تور سړو ددي کفارو کې المزدري دا په معنا د واپس کوله سره او البيز سپنولد اله کې د صفات ته دا موصوب محذوب ته باندې نه غا تور سپني حمرنج واپس کولې ویسنګا په حالې فون د دې څو ورځې د واستری او ورته ورود چې ګمه ورتل لټوي لکي موصوددن موصوددن دا تور زلب توي منل لممي دا لمنه د اغه څنګه اغه وګو ترته وګدي شي دdavې په تور سره دوي اګه داخله ولي او سريبه د بیا د تور ريستلي به ولا غو سوال بے. المصدریی دان مفول بیهید دا, دا پر دا پیل محضوکو امدهو المصدریی زمد حکومه دا اغا صحابان چی اغیب واپس کولی اغا سبین توری سرولا اغا سبین توری بحالی کونده جدی واپس کولی بی بی بی بی ندا دا تیمغنا یو دې کو المذدری دا ها المذدری البیزید المذدری المذدری البیزی عمرن دا مذدری چې د دا مفول به دی دا په لړ په پیلي مفہوم ته منځه خو دی فله البیز دی خدا دا قبېلې دو دا د قبېلې دې زپت تسمه فایل نه دی مفعول خپل تا او عمرن چې دنه د حال لیدو البیزنا او بانا باد جې دا با د مفعول پیه د پار د المزدري خدا باد جې دا, دا, دا, با دا مزابطه او ما مزدر یا موصول حرفی دی وردت پیل دی زمیر پکی دیگر فائل دی او منال عیدہ چی دی دا متعلق تی پیل پسی او کل موسوط دن منال ممی دا منال ممی چی دا متعلق تی پسیفت محضوبتا موسوط دن محضوب دا پارا نا موسوط دن موسوط و محضوب چی سرے والا رو باسی منال ممی چی پس متعلق تی ناغی سی پت موسوط دا مضاف الیه د کله د پار مضاف مضاف مفول به د د پیل د ورادت نو ورادت پیل پایل او مفول به متعلق را یوز شی د جمله پیلیا شو د پار د موصول حرفی موصول حرفی سره د سلینه د مضاف الیه د بعده او بعده مضاف مضاف الیه مفول به د المذذری نو دا د ترکیب شو المذذری یعنی د سه صحابه د مدح د دحاب د دا صحابدي واپس واپسښون کې دي هغه توو لران یا واپسون کې وو هغه سپینو توو لران په حالی کوون ددي کې چې دا به بیا سریوي بعد د ما ورت پهته دین چې د بشوی به شوي من توورې منلیاعده د دشمنانونه کلله مدن بهرو توړو کې من لممي د لمو د کاافانونه ول کا اتبی نه بڅمر خ دی ماطاقو اقل مهم هر په جسمې غیرمونعاجیمی دا 130 نمبر بیت دی او په کې مزید مهارت ته صاحو او جات کې ذکر کوي نو مخکې صرف دهئ چې دلته کې ب صحابه کرامو کله د فارو پهې سړو کې دا توې د داخل نو نوپینې توې به واپو سری ر او با سلی ینی په سوچونو ماین دی وخلل د دوی چې هر غزار د کافر ینی هر غزار به صحابي د د کافر په بدل خام خامه حاله کېدلې گویا د یو سری سره کلمي او دې بری پاڼه راکې او هر کی کی. دا دا و زل جديده په ناخینو په دې پاڼه باندې یو نه نو دغه ننګي د صحابه او تورې گویا د صحابه د تورې کلمونو شو او دا بدنونه د کاف کفاره شو دا ولا پاني شولي کتابو شو ولغات مين اغه صحابه يا دغه صحابه شلیکون دي به سومر الخطه پاني زو د ختم مقام سره ما ترقته نبا فر خودل کلمون د صحابه حرف حرف جسمن تارب ده جوسی بغیر یا غیرمون عجمین بغیر در تکینا یعنی ده صحابو دی تورو با چه کلم کشراختو نو ده کفارو بجوسی کی بے سن سنخ خام بها جوڑو والا کاتیبین ده کاتیب نده او کاتیبین چی دا ده المزدیریبان د ات دا هم هغه مفول شو د پا د پلی محضوب چې هم د غل کتیین شو دا په محل د ننس شو مفول شو او اووم مر چې دی دا نزوتهېږي او خط دا یو مقامې ببحین کې یو خار دی د د توې به په دیلی دل ح سره ډیل مشهورې وې چې د دیې د ستې د اچ و ده دې د ځ دل رګي هغه دسته ډېره ضربتسته و نه به وتا چونه نه دا تریو باغی سره زیات یادې دي نوول کاتبینا دس صحابو چې دی لیکونکې په اغا خنې زو د ختم مقام چې د اغه نه خصوصینه زیروړ لوي ما ناپیلا ما تارکته نببر خودن قلمونو بس صحابو حرف جسم تربد جوسی تربد جوسی بغیر در ټکینا بلکې کلب عمکش راقو بدیو بدن کې معنی حق اول سو مرن نزيدې ته یو حد د مقام د موږ بهرن کې یو خرد ترقد ترقدي طرقو په معنات په فضل سره دا د قلم دا حرف, حرف دا په معنات طرف سنا دي جسمن جوسا بدن ظاهري او غیر منعج من انعجام د ان عجام لږ ټکی دا مونږ وایو دا ح معجمه ح غ معجمه یعنی مونږ معجم لبځو یو لکه ش دې ډریټکی دا معجم شو ح او خ یوټکی و یوټکی نوټکی وال ته معجم وي دا نه غ چکمتکی دغه موعجم معجم یره چې د دې صحابو د قلمونو با هغه طرف د جوسره کافرانو با غیر ټکینه پرې خو خام حسن نه خبره کوله والغادوینه داغه اطب په مزددی واندین مفعول لپاره د پیری مزوکو او با جارد سمرل خط مرکب اضافی دا متعلق د کتابین بس او ما حرب نه پیلا ترکت پیل مهم و لفائنی حرفا جسمن دا مرکب اضافی مفوض بیهی دی او غیر منعجیمی دا مرکب اضافی حال دا حرفا منسوبنا انی دا حرفا جی دا ذلحال دی او غیر منعجیمی و لی حال دی سره صلحال صلح نا مضابط دی جسمن مضابط لیهی دی بیا مضابط لیهی مفوض بیهی دا پا دا ترکت پیل دی نوال کاتبینا م د حکومان د صحابو دس حبان چې لیکون کلی په خپل نو د خط مقام سره او نه د خودون خاوتون اقلمون عقلمونو د دیغ طر د جوسې د کو فارو بغیر د نخ بغیر د ټکینا دا تر چب شو او دا دله د دو بستې